بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال بن صالح قال حدثنا عن وسب ابن قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال اخبرني الي بن حسين ان حسان بن علي, علي بن قال كانت من نسيبي من المغنم يوم بدر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفة من الخمس يومئذن ده غمال غنمت أو يا خمس ده بكم ترتيب تقسيمي لغي بيانه ده عتم حديثي رباب ماه كتاز ده زوي القربان ده دو علاكان دوادق سوشوار داګه خبر ویل شه چې وعده کوي یو مہر ضروري دی نو دا مہر تنظیموش دیم نن نه فقدا دیم شو او دا تنظیم دا خمس تثبيت نه شه کم چې د قربا او حساب او خمس کی دی په باب دا خبره ذکر کایې چې دریم چې په دی نه ده نوري مي دا عقدا قصدا و دي راجيبا قصدا دي سرسرا دمالي خمس د زويل قربا او چكماي سر داغي تعین هم علي رضي الله تعاله كانت لي شاريف من نسيبي من المغم يوم بدر زماده پارا يو او سربا نما دې سینا دا غنیمت نه پوره ده بدر او نوبي عليه الصلاه والسلام چې راکړو یمات الشریفن یو سربہ او من الخمس د خمس د یوم ایذین په غورز ترجمه الباب سره دا خبره تعلق چې خمس نه علی رضی الله تعالی او قریشو د ابو ذوال قربا او فلمارتو کرچ ميرادو كلانم تاني بي فاطمه بنت رسول <سؤال> الله صلى الله عليه وسلم ذا وعدوكم ده فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ادو اليمين تزاموش دا غيده پارما ترتيبات جوړول نو وعدت من بني قينوق دلت کي وعدت رجل او عون المعبود کی اعط و لفظ راقل ده و اعط و رجلن و اعط جیشی ده ده وعدی نده ما اللو از واغستو یو سڑی زرگرد بنی قینو قانا او که اعطو شن ما تیار کر یو سڑی زرگرد بنی قینو قانا بنی قینو قا ده یهود و قبیله و مدینه تراغلی و او ده ده حرور نیسلام پا اولاد کیون نیوم پدی غرض را غریو چنه بي اخر زمان راشي ومداغه ملګر توب کو خریداو چې منکرزي چې کل عرب کراغه نیوم خلاف شو بیا د بدر ثنيزدي اوقات کې دی یو خوبس کړه نیوماشما دیو قتل کړي واه دي په وجه نه میرے سلام دیو دمدینی د اطرافه نو وشره وبارحل سربازی افراد د دې وفاتی ولکه مخکی وزیکی تیر شو ام ايرت هیله مایا شریه ما صلیرشی فناتی بی ازخرا نمنگ بو اخر او سرګړې ورتوی خلک یې کیا چی ارت را ده کلو بیا هوچي د خرڅ کم رغواخه فزرگران قدرگران خلق دې دې ضرورت راځي قهور بلي واستعين به دې دې اداه سي کمپدي سرفي وليمه عرسي وليمه د خپل وادكي بينا انا اجمعو لشاريفيه متان پريمز کې مارا جماکو د خپل دو سر بو خو د پارا سامان بين الاقطاب نپالانوننا والغرائر او د بو والحبال درسونا وشارفايا وزمال دوانا السربية وخي مناختاني ودروليشوه إلى جانب حجرت رجول من الأنصار أرخد نيوي كمري نيوي سعيد الأنصار أقبلت حين جماعتما جماعت زرامخا جماعت. مخشوم کرت جمارا جماعت رجل سمجرا جماعا قول فإذا بشارفيا قد اجتبت أسنيمتوهما نذ ابذم حمخ شم دخلوا الدوانو سربو حسرا چې متاخيره غوسپری شوې او کټ کړې شو د یو کوپونه وبقره خواسرهما او شريك له شوې دي وتشي او اخز مين اکبادهما او د دې جګرونه راځسته شو ته چې ولا چواله ستودنه جګره یې نه ترسته ودا هري دې ته مديو خوي ما دخلو خدا بدح علي ولا فلم املك عيني ما بي اختيار کې خپل سترګې ونه دارلې حين رايت ذلك المنظر كرجيدان اراو منظر ما وليدو نمايني ومي جوړلو باوي چې منفع الله حدا خرچا کړې نو مشکل نه جوړ توس د دې چا کړو چارا اما دې بخوارا خالهوی خلقو فعلهو حمزت ابن عبد المطلیب داکار خستاز ترابد حمزت ابن عبد المطلیب کرد مغو پی, پی شرب من الانصار دا دا او دا پر کور کرد په شراب ستونکی که دا انصارونا او وقتی شراب نو حرم شو ندیو بس خوراک کردیو او لیلہی نفس شرابیز کلیو شراب جسو کس کی نشبی کھیج تن منی کېل نشوخه جناب یعاله العالم لكبل علم تخیج انا شی پټین کېدې شو چې غنت حقیقت سندره ویلوه ټپ ویلوه دیته ویر دمی وی او اصحابو او درت دې د اني دې تم کړو دمال غرو ته هم اصحاب فقالت نو اغردمي ویلو د غوین دی په پخلا سندره کې الا يا حمز الا يا حمز لشرف النوائ خبر اي حمزه په دواجي اغا سره او هوتا لشروف آغا اخو انواي صربوط شروفم شاریفننن صربیطن نوای کو دروس را وڈای پورا شیر دنے ذکر کرلی او ٹوکریتی ذکر کرلن آغا ٹوکرینا ذکر کرلن نور شیر روز تبرمحاشرہ رستی علا یا حمد لشروف انوای وهن معقلات بالفناء دعيت السكينه في اللبات منها ودرج عن حمزه بالتماي وعجل من اطاء بها لشرب قديدا من تبيخ او شواء لي خاصندك خبر اخري مانم داوت ايه حمزه خبردار متوجشا تسربي او بتا که ده ترلیشو دی مندو که چاله ده دی پا سینو با او که کل که دیو در حمزه دوینو سره او جلتی و د دی ده ده غذر پخیدون که حسون ده پار د شراب سکن که چه ده تکلی تکلیوی ده آغازی پخشو نیا ده غورتی شوی ازی پر شون یاد ورته شوی نو ظاهر نا زر چی پخیږي په ساروپ بدن کې نو غوږي نظر پشه او کوک زر پخیږي کوپه ور زده کواله دا کی څه نشي حالت خو ثبات مغټوک له ویلته پی توریت ته ومان دنیو غو پهونه کټ کډیو او بقاره خواسي او سری کډیو د دې د تشی په اخذ من عبادي ما لدیده حجګرون نه راغست قال الینا لرزهم یما سکروه دغه څه نه کیده فنتلقت زروان شم حتا ادخل على رسول تریج داخل شم یعنی داخل شوم په نبی علیہ السلام او په دغه کې د نبی علیہ السلام د زید ابن حارث او قال ذوي فعرف رسول الله الذي لقيتم معلوم كنبي الرسول اغس كزوج میرا شومزه ده ما مختور شهود خفغان دلس نبي الرسول ماتي مالک تابن شهشه ما وتوي اذه الله په امره ما راي تو کريو مي ما ندري دنه نور حمزتو حلانا قطایه ظلم کرده تیجاوز کرده حمزه که که عجیزمون پا اما پا دوان اوخ پا جدب با اسنیمتهم و بقر خواسی روان اوخ و او تخبرش هوا اغا حمزه جده زاده قره پی بیتی پاکور که ماهو شربون چه ده سر نور شراب سون که هم دی نبیه سلام خل چادر را اوخت و پرتدابی هیزان تا برو وصومن طلق بیرواش ویمشی پیدلتو واتباعتو زبسی روز تورر پسیوش نزو زیر ابن حریسا تردیج جراج کور اغدی جفاکی حمزو رضی اللہ تعالیم نبی علیہ السلام اجازت تلوکو اجازت تورشو ناسا پدیو شراب سکن کیو کنشو نشوروش نبی علیہ السلام چه ملامت کوی حمزا فیما فعقار کی فعالی چی دکڑو ا دا همزته سمیونهنا په همزره نه نشو نه شو محمر ناو چې سرې شوي دواړ ترکې د د کو خلت چې نهشهشي که نه نه ځانلهعلې د چې د کمه ترتیبونه کوي دا بل شان به ترتی په حالت کو چې نه اسلام تقال شوو په نظره حمز. وقعت احمد درنه هو نبی علیہ السلام ته دغه ته حسین دتول او ثم صاد النظر به نظر پر تکو په نظری له وجه نو مختو کا په به پر تکو نظر نو نعمت هو کا به پر تکو نظر نو انسان ته په بد انداز ګوري کنه انسان ورې زور په کې په بد عادت یا بازور را پور تکي نن وکري کېو دي کېږي زه دغه اسکول کې دی یو دغه چې په خې نه پکوري وني کېني نتاز چارکل کار کړي او غذایي تپوسو کې نو د سټایل ټولو فورس کال دغه مړو راځي چې وته وزیر اجازه دې وخت چرته دې ورته سمې را وېدو سپي سي بي تي سي یو خامخو چښت بري خو دوه اسکول والي چې مونږه نه پری خو نه بس ته له عزت لمن ما خو پیجن پاتې لګاستو جلې ورونچا ویچ دغره غريو او کنه هوري هې پرې خو اغه په بزراو سره اميچي وس دې ماوي مله ډېر وند کې درېو خوایا ما اوس په دې کې جماعت نه تاسو کو هغه ټول داستانه ماري دروغه وي چې خړی وشتي چې نه شمې دې نشي کې خلک داتې کوي نغه مد بد بد وکاتو خط او پرکته به بارش بیوی ثم قال وهل الا عبيد لابي تاسو غنی مګر د پلار غلامانی مدا خبرغه شي په حالت کې کړی و خپل ترپ ته دیو ترام او مشریمو پلارغه کو عبدالمطالبغه جوټول دا نشي ولا خلق د خپل چاته ذکر کوي معلوم کئ نبی علیہ السلام چې انو سامیل دان شهر نو فنا کسر اس سره علاقی به القحقرہ نبی علیہ السلام په خپل پوند پره و په دیو کې دا خبر اوري چې نشیواله ترته او شانګر غزار کئ به ترته غزار کئ نو دادی چې مخ دی ورته نه به نشویری یی او چې شاګړو دنوادنه نبی رحم پر دیوځ پره اوس راوي چې ګزارو نه خارج جن اوتو نبی اسلام خرجنا موږ مسعود دا غوري سيد الكونين صلى الله عليه وسلم او دا لوردا فاطمه رزيانه چې د سيد طلی سي اهل الجنت او دا هي ول موا چې اډلنه دا غیده پرته د بیر جوړلو پاکي هم کامیاب نشو خیالم تر جو مطلب او هغه ولني <ترجمة> خبرو دي او شاريفا منل 50 یہ حدیث کی بلک سورتو کئ دریاون ریمہ ہے سره تعلق ده حدیث سند کلو کٹی پی چیت کی دتا سوته سورتو کئ پدلو بن الحسن زمری داغه روایت کئ ان ام الحکم او زبا بنت زبیر ابن عبد المطلب ام الحكم یا دوعا چې د دوانو د زبيري مې امر مطلب لونه ني حدثته حدیث بیان کړه د 20 لمه حسن تا د دوانو کې وی اوان اي حداهم چې د دوانو کې دا یو د بل روایت کوي انها قالت چې اغه نبي کوي دې دي جناب رسول سلام تقیدیا درا غریب دی حدیث کې مشکلات دا دي علاکانو چې ظاهر د دې متن نه دا معلوم شوه چې پلدیم د حسن او د ام الحکم یا د زباعه په دیو کې د یوه روایت کې خو د نه هیر دي چې کمی وی نه کوي یا وی د دونو کې روایت کې خو هیر دي چې کمی وی نه او بیا چې دا د کمنه کینو غرض یې بلین روایت کړي نو کدا د ام الحکم نه روایتو کی دا غرض زیبانه کوي او کدا د زیبانو کوي نو غرض د ام الحکم نه کوي او اغي بیا ویل چې اعتاب الرسول لیکن په دې معنی باندې اشکال اشکاله چې ام الحکم او زباعات چې دا چرته اسماو رجال کې دانه دی غل چیوه شاگرد داو بلے مستازر دا دیوه شاگرد داو بلے سالکانو مستازر دا دیوه جنادی کی پیچیت گیده دی حدیث کی حدیث کی دا سنر چی پدی ترتیب ذکر دے دا پدی نسخہ کی دے او دیتا نسخہ دا لئیوی دا حدیث چی سنگ مستنف ذکر کردے دے نورسته کتاب الادب کی باب التصبیع انده نو کی هم ذکر کئی خوالتی کی بیاد سانت دیسی نده لیکن دلتی چیسن ده آلتی سانت بیادی سی ده ان نبنا امی الحکم ان نبنا امی الحکم ام نماغ کی ایبن تکیر او دویم حدسات هونده حدسه هوده علاکہ دو تغییر تاسو آوری ده خصوچ پلوک ای کنا عثمانه به ودا شې پدربن الحسن <سؤال> روایت کوي تزوی د ام الحکم یا د زیبا عنا پدربن الحسن روایت کوي اچانکي تزوی د ام الحکم یا د زیده زیبا عنا دوی چې وسط ته ير غږه ایت دازج دکچان رویت کم داد ام الحکم <سؤال> زوی و کتزی باعزوی ایت دان خبار ایت داشتو حد سهو دغا زوی د ام الحکم یا د زوی باعان حدیث بینکڑے پذل نیل حسن تا عن احدائه ما دا یوید دوار دوار دوار یای د ام الحکم نبینکڑے یای د زوی تا دوپو شي نو اوسې ختم شو چې کمې ښهاله خدا او چې ام الحکم استاد رضيبه انا له اوسې با استاد ام الحکم بلکې دونه د وی درجه ځنا نه دي نو ختم شو دا اهده ما چې دې داده د غېبن سوالږي رو چې دا ایبن چې دې نو پری دوونه کې وی نړوي یا د مور نه کوي یا د خپل د مور د خور نه کوي دغه وشک ته چي رچانکي د مور نه کوي کده مور د خور نه کوي مثلا یو او دغه نسخه د ابن داثا دا. دا هم ده علاوه دغه نسخه چا ده د ابن داثا هم دا. دا دا دا. الله او دغه حافظي موزي تهذيب الكمال کې هم ذکر کړی لحاظه بر مقام اقام کی نسخه ابن دا صاحب دا صحیح از منگ دی نسخه کی سا قطع برائد راقل او ایبن قطع برائد راقل حدثت تیزیاد شود بلد المجهود کی تشریح پا ترتیب ترتيب کردی لیکن کم اشکال چی دایی را توجوه ندی او المعبود دا نسخه راقیسی دا او به په د ترتیب تشریح کړل چې دا په دې اصلي یا د امي حکم نه روایت کې د زبان او او یو د بل روایت کې ما خطا شوې کدا نو څخه شي شیخ ال هند رحم الله شغم پر حدیث ډېر و خړول او په ته حدیث کړل فهي تكالا درسي حدیث اغرقا نو اغواج جدي نسخي هم یو تصحيقی رشي ابنی ترتیب سکر رشي چه ام الحکم او زباعت دوانا مبدل منهوشي او حدستو ان احدای ما پا طریقه خلاصة باندی داغینا بدلش پا طریقه خلاصة داغینا سي شعر الله نبا بری دي شي چپل ذمن الحسن زمري وجم الحكم يذبا دوانه زبير م یا متولب لوني پديو کې يوي دت حديث باندې کړه یعنی دے دے يوي د دوانو روایت نه تاته څنګه مشاله کانو یعنی دے دے يوي د روایتو نقل خیال امشو، نبیه از اگر اشکال چکم شویده چی پدی که ده بله استازی نو ختم شویده نگه هم بدل واقعی کلوکنه خلاصی ترینکی سرانه بدل زنک یانی پدی دوانو کی یوا چی دانو آغا دی پزدی بنی حسن ترواییتا نقل کن پدی دوانو کی یوا دی بلت دت, دت سکنی رواییت نقل کن قالت د غيوب کی وی کني د رسول نبي اسلام تقيديان لاړم او ظما فور فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم نمونګه کی له وکلا نبي په کې د مشقت نا چې مون احربيديو بني هاشم خاندانيو سادات يو اموند تقريب ته خپل کارونه کوو زينو جارو کوو په خلیق کوو نو صلی الله <سؤال> مغا متالبو پلا دین پیلی اسلام نه امر وکي زمنده پاره يو شي سره دقیانونه نو ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم ماکه کونه یتا بدر ورکي شو دي تاسو نه ایمان د بدر ندی سمخص يا ردی مقددا نه چې خمس کوم حصہ نو د بدر یتیمان دس نماز کې راغلی هغه تماور کړی د سبکی پاتې نه دي تاسو ته د دې مقصد په شوي او یا د دې مقصد دا ده یتیمان د بدر ډیر لایق دی استاد سنا نو کومه په کار دی شتهل هو تاسو دې لایق نه هغه ډیر مستحق دی. نو دې کې را امام چې کوم تحقیق کړو دا ری تایید کېږي په ارشاد امام ته وایي چې ذبیل قرباله کومه تصویر کولې کېږي نو دا په طریقه د مصرف او د حاجت وګوره دې وحاجت کمو دې امام د بدر حاجت سیواو نبی رسول الله او لمحتور کو دیوله ها ورنکل لیکن نو ظاهری دې دېوت سمې لاونه شنو خفغان دي نبی رسول الله دېوت خفغان دې دې کول نه پاره وي ولیکن ته ادل لوکنالک زرداچ د بتل ته خودنه وکم په اغتی چغ به تر دې څو زپاره دینه الله اکبر وای استاذ حرمان 33 بار الله اکبر او 33 بار سبحان الله و دې ذکرتا الحمدلله ندان نانو شنو پخره کی ولا اله الا الله و لا شریک لوله الملک لونه شي قادر قال عاشه همت امين نبی علیہ السلام دا ام حکمه او ذباه بیان کې چداد نبی علیہ الصلاته والسلام د ترلو نه زبیر زبیر ابن عبدالمطالب دین عبدالمطالب دین نبی علیہ السلام سو نیکو زبیر هسه شو تر دا غلو نه د تشوي ترلو نه دمره خپلوانو کې اهلبیت کې داخل دا حدیث کوم ده امام د علی رضی الله <سؤال> تعالی عنہ ننقل له ابن ابدوی شما تعالی رضا هم وی نه دته میا نپم خپل ځان په واره کې د فاطمی بنت رسول الله صلی الله و آله پاکانه د فاطمہ من اهم اهلی له اذا محبوب اهل النبی صلی الله علیه و آله گفتم ای بلاولینا قالوا انها جرت دیو را کله می چن په خلاصه حتا تر دې پوری اثر په یده شایغي نه کړه په پلا صدې کې کله انسان به له سبني ستکر کې می چندرا کوي یا سو تکول کې نو پاکي ابو لا کوي او ثقد بال قربت بال قربتي ادی بوبر اوړي په مشکي زوانی حتا اثرت ناريه تر دې نشانه کېړو په سينه کې دا مشکي دې دې ګډ نه جوړي او دې په پړې چې دنا نو وجدا رول او په پړې باندې شریري کیه او اپګوډه ورې شي کړتله نو دې زور وین کو دې خلاف چې متورکړل او زور بری دې باندې راتل وکنسه تل او جارو کوي پور حت خبره سیا بها سیا بها تر دي چې غرد الده شوې دې جامې سيدل کونین لوردا سيدت سي اهل جنت تا دا ممسالی په ماحول کې بیان کې ی د ناره پرې زمانه کې دا کوششن خلولی چې زنانو د پاه کم په پا کور کې دن نهکار دی د دین نه نفرت پیدا کې په کې دا, دا یو نخان دی و خده خبره لاظمی کوي چې بیا به خلک پوريقرران او موران او د خ چاس نه کې و معشره د دی نخرا دم د دې کې زنانو صحه او ثنامر شي زنانو د پاره حکم په کور کې کې نستنه چې کار نه کوي نو صحه پري خرابې نو دیو جن دا خبره بیان کراوه د فقار دی چې زنانو ته ترغیب د دې په کار د تذکر کې دن نکار کوي کوي او د سواب پنیت او د ورزښ پنیت کوي صحه نه به مخي د زنانو شي کوم د نن د کور کاري دایي پوه ځوان دي به د کور ماحول به هم برابرې مې ګټه زان رچنت مېلم بیاي نو خپه باندې زلب نه خورې خپه کولاو زلبانی مېلم بوتله شي دغه چی زنانه بدل به مل پخلې کوي او کچرته تاسو له مدرسې البنات جوړې کړي او بیا پهږي کې غاړه مې او تاسو سمېلم ما هو باندې بیاي یو د پولیسو کړم شي او لار شي ها نو antico بیا چې کومه 21 دن نظرونی یا بدل هغه په خله یا باندې کې که کینو عمر تقاری چری خمار نه د دې په دې تم کې صدر او نو ره وړي خپل دې بدل توي دې ونه چې اجی دغه کړي داولت خراب دي ګرځي ساده ژوند او د پارا خدي نه نو د پر بسادګي کې لري غلط خیال د بری په شهر څنګه څنګه څنګه ته موږ ګټه د سديه موکتی جې په خبره کوله چې تقرير به کوله امري دي ورته وي د ابوذر رز الله تنه وو واقع ذکر کړوا ابوذر یې پاري سره واستو یا کور والته وي مهرباني به را واستو سره ټيواله په خکه چې نه په یوځلې او ته وی دیوته چې مې له مرستې وروټې ولا په خړه اې جنې ماتېونه ولې له وروسته تر چا وي انا درېم ځله وته بیا وي نو بس هغه کار وکړو سمس عبادت راه هم مې ماتې چې اره جنې په خړه نو دا کې دې پر تاسو خې موه او کارونه نکي تا مورې دې په امامه وچ مرتي دې د بدی چر ترولم ا کې بده کې نو بیا په کوټه ورشه ما اتم شره مفتدی زنه پخاي مدا زه خي دې مګوي دې باندې اخر خربي دي واس هم ميقال ناقصات ال <سؤال> قري دي کارونه تنگ دي تاثر دغه وكين بیا ځان له مساله غوري دا د سيد الكونين لوردا سيدت النساء حريم جنته دا کور دن کارونه کوي د کوينه وبرو باسي مشکيده سي دغه سي نه خراب شو ده کور رو کوي وزو کور نو کډمر ډول چرته دي مګر کی ډولې وای هغه نه جامي گند کیو ته جامو غوټه پروانی ته پوه کی جامو دومره پروانی چرته و راغل نبی رسول الله ته او غلامان ما وی علي رضا وای فاطمه رضا نه ها لو اتاتي ابا کی چرته خپل بابا خوا تلاړه شي او داغه نه خادم و غړي وسنګ بخي فاطمه رضا نه ها نبی علیہ السلام <سؤال> خد نبی مونږ د غصره حتا خبرې کونکو کی سړی څنګه واپس شو لکه چې شرم د وژنې سره <سؤال> نشویو پر دې سړیو نبی علیہ السلام خبر شو چې لور راغلل نوراغه نبی علیہ السلام <سؤال> ته سواله نو وې ماکان حاجت وکړه ساس حاجت پس کټت نو فاطمه رضا نه چوب شو شرم د وژنې عالی ده هو ایماوی زبرت قساو کم اضا لا په امرا جرت بالرها را کاګي من چن تر ديجي نشانات کړلې پلاست نه کې او پر تکي مشکيده ته دي چا سره نشانه کړې پس نه دي کې نو کله چې استا خوات خادمان راغلو نو ماري ته حکم وکړو استا خوات بدرشد ته خادم ور کې يقيها حر ما هيتي چې د خادیم با بچکې دی پاتې مې لره المشقت او التقليب دا, دا, دا اغثنا جدا فاطمه او فا اغث التقليب او المشقت جدا قال النبي عليه السلامي اتقي الله يا فاطمه قال انا وي رجا يا فاطمه وادي فريضه ربك او دخل فريضه دا قومي اعملي اهليكي او كارك او دخل كوركار د تقريب نو اسانتينا پروارا ديو جن دا, دا و خاي صحيح خيق كدا چې دا کور ځنان د غوړې چې دا کور کار پماسانې دا اذکار دي دا اذکار د کور د کارونو د ثنا وړ د پاره دي په ځنانو هغه دا چې کله ته خپل زېد ډډي اونې سي او سبحان الله دېرش کرته وای الحمدلله دېرش کرته الله اکبر سره دېرش کرنه دا صلی کرته شو دا به تر دې ستاره پاره د خادم نه آغه ومه جنتی دنا نه اوسه وی ردیتو ان الله رسولی د زمانه کې خپل خور او خپل لور چا دغه خبره وک اوه ما وای سوي ته له مونږه یا یو دغه مت په عمر کې وک منظور نشو دغه خبرې وک لا سید تعلیمات نه نسیب نصیب شو او خادمه ورنک دا حدیثه د دې تعلق هم دغه خمس سره لري او د هدیث د سند کې یو خبر ده ابو جعفر وای ابو جعفر ابن عیسی دا د دې مسند د استاد کو نیت محمد ابن عسینم ابو جعفر محمد ابن عیسا کنه موږ غوښتل موږ وینه انه چې د عنب سد ابن عبد الواحد قریشی چې من الابدال د ابدال نه مشکره دین چې موږ ورته الابدال به د موالیونه دریب بھارت څخه مقصد دریب بھارت خویا مقصد ده نه چې موږ په دا حدیث نور دین الابدال د موالیونه دي موالی معنی آزاد قریشی غلامان ازاد قریشی <تصفح> دا رینه موږ چې زموږ د خیالو چې انبسا تمنه عبد الواحد مدا ام دا د قابلا نیکان خلک د دا ډېر نیک وړیو خو چې ګله موږ د حدیث واورې دو چې دا ابدال د موالیو سره تعلق ساتي نبی زموږ دغه ګمان چې وونه هغه ختم شو دا ویل چې انبسا تمنه عبد الواحد خود قریشونه د کوم خاندان سره سره موالیونه نه دي نو غلامان دا توجه بس د مجهود کی کړی پرې پوه شې تاسو اونل মাহবুব ود دا توجه کوي چې موالی په مانده ساده تاسو سره نبیه باندې دا شو چې زمونږ دا ګمانو چې ان بس ابن عبد الواهید قریشی عبدالنبی چمن دا حدیث نو او اخو چې کله دا حدیث نو غوړیدو زموږ غمن په یقین بدل شي ولې چې دا قه قریشی خاندان او داو سادات ene کثری سادات پدې خبره خو په شوې کنه دو مقصدون شه د مخ معنی عکاس اول معنی کې باندې بدل بدلونه دیم معنی نه بدلونه ابدال لفظ راولو من دی کتاب کې کتاب الفتن که عبدالو ذکر راجی بابو ذکر المہدی فاکی دا حدیث فرشت بجارع اناسو ذالکا عطاہو عبدالو شام وعصائب اہل العراق فیوبائعونو اگر مقصد دانے چھ امام مہدیس ابن سخت فتنو پوک کی ظاہرشی نو حرم کې پاګابه کې د ماقام او د هاجرې او صد په درمیان کې ودسه بیاتوش او خلک بداغه په بیات کې داخل شې شام کې چې کمناکار خلقیق او عبد د مقابلی ترش او دغه خلک دې لپاره چې تته منګر وسره جنگ جګړه وکړي نو کلی چې بيدام مقام تر ورسيږي چه ده مدینیه و ده مکیف و منز کی نو در خلق بالله فضم کنن باسی طول پش کل داخت برا پوشوه نو شام کی چه کما نیکان خلق تی او عراق کی کم پتکو او خلق تی نیکان نو آغاو دا قیسخوارنو بطوض راشی بیعد دپاره ده امام محدیث را بیعدد نو در حدیث کی آتاو عبدال و شام را علماء لیکي چې دا افضال ذکر په صحیح ستو کې صرف ابو داود کېشته نور ستو کې د ديزي کار نشته دا افضال متعلق کوم احاديث دي نو اغا مستدرک حاکم کې نصابوري صرف ذکر کړل دی دا تصحیح کړل او د غیر دا سهاو چې کوم کتابونه دي نو په کې هم د شته نه چې په کې مختلف په خل په ر ساارری نیکللی الله مشاامی په کم ر سااره نیکلله سیوتی ر او لامبه ک سااریکيرو مایکيدي لیکن یو خبره و چې د بدداالو مخص دا نه دیشا چاله ظمن وور کوې او چاله لور کوې او سوخه کو او سوو زینده کوي یا د باره کې د خل په کم تصور سوو اکثر چې ناری ساار چایکي او کم روایتون نهدي باره کې ا دغه موطره د دې سبې کارونه دې خاصه دي دا نه دی یاله ګری افغانستان کې یو قصمو جدیدی پنامه راایېدو ناغهوی دا ابدال جکمندارای دي بقابه کیلو شورا کې وای د ټوله دنیا نه انجام شړل دا سي ګه شپته د روغ دي خدا الله جل شانه پرې مقدس مکه داسې نه کان خلق ساتي چاغو درد خلقی د دین غم او درد ورسري او چه کلا دا اغونا یو ختمیگینا اللہ جلل شانو پا خفال قدرس رب الکس پا اغوکی بیا پیدا کئی او تاوستا پتلا چی دنیا چی دا دبالا تر آوخت پوری ساتی چې پلی مختز مکبان دید دن دا اللہی و دا اللہ اللہ نم اغیستے کی گی تو دغن اکان بدا دن غم کوي نو الله الله کی گی نو باران بم کی او دغن سی خلق تبالی زقمی لے گی چه دا ابدال ختم شو د دین مهنت تحریکات به ختم شي ديني تحریکات چې ختم شو مې بي ديني برائش نه بیا با پچاواری. دنیا ورانه شنو رزق او څوک او باران به بچاووري د دنیا ورانه شي نو کوم روایت کوي دا او پوجا الله رزق ورکوي دا او پوجا الله باران کینه مقدس داله شرکيات مقصد نه لري نو وسيري اصلي مقصد ده شغله کې دین خپل وسیری وسيري ثابتي کی د قران او د حديث چې صحیح هدي دې پروشنه پوره تفصیل <تصف> تاسو غوړئ او نور المعبود اتم جلد 168 صفحه بهر حال د هدی ذکر کئ د ما جان شریدن ویلی اسلام خاتره غلو طلب کوی د تخ پرور شریدا رور قتل کلو بنوسه دوس قبیری شداغي لوی خاندان بني زحل یو بنی سدو ته ولا او نبی صلی الله علیه و سلم کنت جائلن لمشرکین دیتن کزګر ځاون کې ود پار د مشرک دیت ما وتا د رور د پار دیت ګرځولایو ممکن دا چې دا وحک د اسلام راول نبی اسلام دا خبره ذکرله تالیف قل د پاره چې کوم مسلمان شي یا د اسلام راول نقوم مشرو نبی اسلام په دغه خبره کې نو کوم متوجی شي زهته کم اواقبه بدل <سؤال> غې نه کلو د درپاره نبیې ځسل اوان د اول خومتته چې را د مشکو د بنیزهون نه یویسې د غې نه او د مزکې به نو اسلام راړو نو طلب وړو دغی نورې ې د پس مجاه دا او بکره او د نبی سلام خ ته را نو بکه ځو دغ د چې س پاتېون دغ کلی وکړل چغ دوله زه وږي صدقيده يمامي او سلور زره وږي غنم او سلور زره اورب شو او سلور زره ده کجو تو دو زره برابر شه او په حد نه ملي درم کچ کې مجال کلو بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب محمد النبي صلى الله عليه وسلم لمجاء ابن مراره من بنی سلمہ ان يابطهم امد من الابل من اول خمس يخرج من مشرك بني زل عقبه من اخي الله پنوم جام خاص مهربان شروکم لا خطه د محمد صلی الله علیه و سلم نفر د جو ابن یا مراره د بني سليم قد بلیث تعلق ته مارته ور کل نسل دو خان دا اول خمس نشه روزید مشرکین د بني زهر او دا بعيون دي د ضرورت تر طرف دي کی تسول دا شې د خمس نا د عمر کړی دی شي په شیتاسو نبی رسول الله ورکو په حدیث ته کی ذکر شو